Hondkieses, hondkies wat net Anno plaf, Anno plaf, Anno plaf. Hondkieses, hondkies en al plaf alweer, plaf die hele dag weer. Je kan je kieses moos bang, vir hulle bang, vir hulle, hulle bang. Je kan je kieses hulle bang, want die hondkies wil hulle bang. Hondkies wat net aanhoop laf, aanhoop laf, aanhoop laf Hondkies is hondkies en al blaf weer Laat die hele dag door Ja hulle wil al die haasies jaag, die hasies jaag, die haasies jaag Ja hulle wil al die haasies jaag, ja dat doen hulle al te graag Hondkies is hondkies, hulle sal hondkies bly, hulle wil so graag die haasies jag. Nou baie dankie aan groep 2, wat ons program elke maandag so om vier uur gekant, uh, so paslik vir ons inlei. En uh, hartlike welkom ook aan al ons hondeliefhebbers wat uh, gereeld inskakel en sommer die hondkies wat saamluister vir opmiddag. Uh, sommer maar net om meer te hoor van ons vier poot vriendes, doen en laten en ook om te hoor wat die mens uh, van elke honderas kan verwag, al voor ons jy dan so ras verwelkom in jou eigen gezin. Laas week het ons gesels oor die Alaskan melamoed. Die Alaskan melamoed beskik oor een krachtige, stevige lichaam, wat gebouw is om uh, veruithou vermoe en sterkte. Dit is een van die oudste hondenrasse, waarvan die oorspronkelike voorkomst nie aansienlik ans verander het nie. Hier die intelligente honden, het werk en konsekwente leiderskap nodig om te verhoed dat hy verveeld raak of uitdagend is om te hanteer. Beginner troteldier eienaars moet pas op, honde van hierdie ras is sensitief en benodig baie geselskap en oopruimte. Hy is nie baie geskik vir die woonste lewe nie en hy is beslis een hoog afval of dan gietingshond, wat uh, baie verzorging nodig het, om hulle jasse gezond te hou. So hier gaan my Joost Tofseier, gaan baie werk. As <coughs> kies, uh, nou verwacht het, die die hele jaar dier hondehaare sal moet skoonmaak, en vooral gedierende die gietingsseisoen. Leskin Melimuts is honde met hoë energie, en benodigd is sterk, en baie oefening. As jy van plan is om een van hulle uh, thuis te laat, uh, terwijl jy by die werk is, kan hulle angstig en vernietigend optree, een hondewandelaar of troeteldier oppasser gedier die dag, is feitlik moed, as jy nie self thuis kan wees nie. En Mellemot sal uh, goed doen met een ervare troteldier ouwer, baie oopruimte om rond te lopen en energie te verbrand, en een koeler klimaat. As jy aan hierdie behoeftes van die ras kan voldoen, het jy een intelligente, hoogsopgeleide, liefdevolle, metgezel verlewe. Nou, vandag, skakel ons oor, In uh, hierdie week praat ons oor die Engel, uh, Engelse kakkespaniel. Hulle is een medium groote honderras met lang oore en een gelukkige geaardheid. Kakkespaniels is bekend daarvoor dat het sag, gemakkelijk en liefdevol is, maar toch levendig. Hulle wordt uh, oor die algemeen as goed met kinders beskou. Hulle is nie geneig om agressief te wees, teenoor ander diere en mense nie maar dit beteken ook dat hulle nie 'n besondere goeie waghonde is nie. Een waarskuwing is nodig op 'n tyd het cocker spaniels so gewild geword dat hulle oorgeteel is of wat in massas gedeel is wat die gevolg gehad het daar daar sterk gespanne honde met 'n gezondheidsprobleme ontstaan het hierdie sommer uh, enige paarkie by mekaar sit in teel backyard breeding soos ons het in die trui noem as het kom by huisbraak en gehoorzaamheidsopleiding is verslaag gemeng, sommige bronne sê dat kokkenspanels gemiddeld is as het kom by die gemak van opleiding anders sê weer dat hierdie honde uh, baie gehoorzaam is maar anders sê dat hulle koppig kan wees, vooral oor die kwestie van huisbraak, om hulle toiletgewoontes geleer te kry. Hulle is uitstekende geselshond vir mense wat hulle die nodige oefening kan gee, selfs woonstelbewoners sal hierdie liefdevolle en aanpasbare hond sal van om hou. Lees verder om uit te vind of dit terras is vir jy, maar ons gaan nou eers luister uh, na wat sal het wees, my nie groewee, wat van 6 zweef soos een arend voor ons dan by die geskiednis en die oorsprong van die Engelse kokkespaniel honderras kom. Far en ek gloed het is een van haar eie liekies wat sy self geskryf het en uh, ja, uh, is heel anders te gesing as wat sy om in die begin gesing het so uh, sy het sekere heropname gemaakt met sekere draaie in hom en uh, so voorts nou, ons stap aan en ons gaan oor na die oorsprong en die geskiednis van die Engelse kokke Spaniel Spaniels van verskillende groottes bestaan al eeuwenlang Daar is verwysing na Spaniels so ver terug as die werke van Chaucer en Shakespeare. Spaniels kom in twee types voor, landspaniels en waterspaniels. Engelse kokkerspaniels is lede van die landspanielfamilie. Hulle neem uh, hulle naam van die uh, taak wat hulle verrig, namelijk om uh, jachthoud, wat een soort voel is. 'n vultfoel eh te jag. Tot die afgelope eeu was dit nie ongewoon wat 'n enkele werpsel spaniels hondjies van verskillende groottes gehad het nie. Dealers sou besluit vir watter gebruik die hondjies in die werpsels die geskikste lyk afhangende van hulle grootte, spiere, intelligentie en uithou vermoë. Tegen die einde van die 19e eeuw het die Britse telers echter begin om die spaniels in spesifieke rasse te verdeel. English springe, Welsh springe, kokke spaniel, field springe, Sussex, climber en Irish water spaniel. Alle spaniels wat minder as 25 pond geweeg het is as kokke spaniels geklassificeerd. Daar was uh, echter in uh, mate uh, van toes oor sommige van die gewigsaanduidings, so dat daar uiteindelik besluit is dat die type belangriker is as die gewig uh, moet wees om uh, die ras van die hond te bepaal. In 1885 word die eerste uh, spenielklap, Engelse Speniel club gestigd. Een van die eerste take van die klub is om rasstandaarde vir elke van die verskillende spanieltypes op te stel. Aan die ander kant van die dam het die ontwikkeling van kokkers, soos mylle uh, kokkerspaniels noem, uh, ander richting ingeslaan, Amerikaanse telers, uh, gekies vir kleine ronde met meer afgeronde skedel korter snoed en zwaar rok of een jas, of een baikie, of een pels, wat jy dit ook al wil noem. Ons noem het een jas gewoonlik. Tegen 1935 was dit duidelik dat die Amerikaanse en Engelse kakkespaniels baie uh, verskillende type honde was. Die Engelse kakkespaniel uh, Club of America is in 1936 gestig en die American Camel kennelklub, herken die twee variëteite as aparte rasse in 1946 met uh, die een, die Engelse kokkerspaniel, en die ander, die gewone kokkerspaniel. Alhoewel die Amerikaanse kokkerspaniel baie gewuld geword het in die VSA, is die Engelse kokkerspaniel uh, een van die gewuldste rasse in die Verenigde Koninkrijk. In die VSA Het, die, het sy relatieve gebrek aan gewildheid die ras gehelp om gezonde te bly en trou aan sy wortels as jaghond en aangename metgezel te wees. Die Engelse kakkespanel is stans 74ste onder die 155 rasse en variëteite wat dier die IKC, die American Kennel Club, geregistreer is. Nou die voorkomst en fysieke eigenskappe van die Engelse kakke spaniel, as het slikkie water vat, dan gaan ons aan. Nou reens is ongeveer 15 centimeter op die skof en weeg ongeveer 13 kilogram. Wijfies is ontrend 14 centimeter lang en weeg so ongeveer 11 kilogram. Die kokkospaniel het een ronde, gracieuse kop en een breed, vierkantige gesnoed. Die oore is lang en gefeder. Nou dit beteken met vere. Dit beteken net die lange haare wat mens so op die rante van die oore, die rante van die uh, achterkant van die bene, onder die sterf en sovoorts. Mens krij dit op verskye plekke. En kokkospaniel het het oor sy maag ook uh, Die oor is lang en geveder en die rug schyns afwaard na die stert, waar die hond koninklijke voorkomst gee. Misschien is die opvallendste echter die lang syachtige jas van die kakkespaneel met vere, uh, nie net op die oor nie, maar ook op die bene, boor en onderkant. Die stert is gewoonlik vastgemaak het meen hy is stijf tegen die lijf, eh, vastgedruk aan die achterkant. Kokkespaniels kan verskillende kleren hee. Sommige is solide, swart, rooi of brein. Ander is twee klerig of drie klerig. Sommige van die eh, mengsels wat hy kan sien is swart en brein, swart en wit of swart en wit met brein vlekke. Die American Kennel Club Verdeel dit in drie variëteite vir vertoondoeindes. Swart, deelsklerig en S-kop. Nou S-kop sta natuurlijk vir uh, any, uh, enige vaste kleur. Enige solid color kleur. Uh, Ja, maar dit moet zwart wees. <laughs> Vaste kleer anders as zwart. Other than black This is as cop. Benodighede. Kokke spaniels geniet aandag. So, dit is een ras vir mense wat lief is vir hulle truteldeere. Hulle is gemiddelde gieters haare uh, afgooi. Hulle het wel uh, uitgebreide jas wat ten minste paar uur per week versorg moet word, om dit goeie vorm te hou. Een professionele snoei is van tyd tot tyd ook nodig vir my oefening van kokkespaniels op klikke met klitsgrasse en reigtes, wat in die jas kan verstrengel raak. Kokkespaniels kan bijna ooral aanpas by die lewe, solang hulle dageliks aan een leiband loop, of speel in omheinde tuin. Want hou, Hulle is oefzakelik aktieve sportras. Kom ons luister na Alana Miles en sy syng van ons Black Velvet like my sy syng van hierdie swart kakkerspaniels. Kom ons luister. syng oor Black Velvet. Nou, kom ons by die persoonlikheid van die kokke Spaniel. Die Engelse kokke Spaniel word beskryf as vrolik en liefdevol met een billike geaardheid. Hy speels oefenbaar en vriendelik teenoor mense, hoewel dit uh, soms by vreemdlinge en ander honde gereserveerd is. Engelse kokkers sal blaf om jou uh, laat weet dat iemand nader, so hulle is goeie waghonde, maar as typische spennels sal hulle die inbreker gelukkig uh, wees uh, waar die silverware in die huis gebere word. Soos elke hond het Engelse kokkespennels vroege socialisering nodig blootstelling aan baie verskillende mense, besienswaardighede, geleide en ervarings, terwyl hulle nog jonk is. Socialisering help om te verseker, te verseker dat die Engelse kokkehoentje een afgeronde hond gaan word wanneer hy eendag volwassen is. Engelse kokke spaniels is vriendelike, prettige en sagmoedige gesinshonde wat goed met kinders vaar, veral as hulle saam met hulle groot, geworden, uh, groot gemaakt word. Volwassen Engelse kokke spaniels, wat nie vertrouwd is met kinders nie, moet verkieslik in een huis met ouwe kinders, wat verstaan hoe om met honde te werk, toe vertrouw word. Leer kinders altyd hoe om honde te benader, sê ek elke week, uh, omdat dit so belangrijk is, en aan te raak. En hou altyd dit toezig oor enige interactie tussen in hond en jong kinders om te verhoed dat hulle mekaar buit of uh, mekaar se ster te trek of enige van uh, die partijen uh, uh, te nagekom word. Leer die kind om nooit een hond te dader terwijl hy slaap of eet nie of om die hond te uh, te uh, of om die hondse koos weg te neem nie. Ja. Geen hond mag ooit sonder toesig by een kind gelaat word nie. By een weise advies ta en maak seker die voogte na uh, lieverst dit as om spuit te wees. Nou Engelse kokkerspaniels geniet die geselskap van ander honde ook en uh, hulle kan ook goed met katte oor die weg kom vooral as hulle Uh, op een vroege ouderdom bekendgestel word aan mekaar. Naar nou, die opleiding van jou hond, nou, buitkorreksie. Uh, as hulle klein is, dan is hulle maar speels en buit, buit soms. Dit is die sleetel by enige hondje. Maar kokke speniels is geneig om besonnersnaaks te wees. Korrigeer hulle gedrag dier hulle mond van die vel af, wanneer hy jou buit nou natuurlijk speels, na een hondjie vriendelike tanne, speelgoed te stuur. Gee baie lof as hulle die rechte ding kou en sachte herleiding, wanneer hulle dit nie doen nie. Jy kan ook ou met een hoë piets, jy weet dat, hoë stemmetjie, probeer skree as hulle aan jou hand gryp om een hondjiese gul na te boots en te laat weet dat dit seergemaak het. Nou van die leiband af om om te leer, hoe om van die leiband af te uh, loop uh, en nie een nuisance te raak nie. Nou Spaniels is natuurlijk, hulle van nature wil hulle na by jou wees. Vooral terwijl hulle jongk is, so gebruik hierdie eigenskap om met die uh, terugroep as hy te ver van jou afdwaal uh, op een lang leiband. Sodra jy gloe, hy is onder uh, alle omstandighede uh, hier by jou sy, kan jy om van die leiband af losmaak. Gebruik een verscheidenheid eerlijke lekkerneie en oefen jou hond om weer op bevel te kom as hy een biekie afdwaal. Begin dier die huis, by die huis te vluit, terwyl hulle voor jou is. Hulle is, uh, sal die vluit geluid binnenkort, met lekker koos associeer, laat hulle dan sit en bly achteruitbeweeg en vluit met die gebaar wat kom hier aan die. Wanneer hulle dit recht kry, word hulle beloon. Bou op tot verder weg en ook buiten die lang lijn voorsprong totdat hulle terugkom wanneer hulle die vluit hoor. Nou impels beheer van jou kokkerspenjel, Kokkers het die gewoonte, of die sikkel wonderlijke persoonlijke maar hulle sukkel soms met impulsbeheer. Dit kan op baie gebiede een probleem word. So, dit is uh, iets wat baie belangrik is om van vroeg af aan te werk. Speel baie impulsbeheerspeelikies met die hoentje, soos dit, uh, soos sit en wacht, of loos dit, en kyk hoe die oordraagbare vaardighede blom. Hul is slim, klein en leer graag. Vind dit, speelikies. Uh, Laasens is die speel van wegkripperkie die beste manier om jou geestelik te stimuleer en kokkerspaniels hou daarvan om te soek. Daar is een rede waarom kokkers dan die uh, meeste as sniffelhonde gebruik word. Kalkespaniels is so slim en raak makkelijk verveeld wat tot vernietigende gedrag kan lei. Deer hulle te leer om hulle speelgoed te vind en te soek sal hulle geestelik stimuleer en hulle moeg maak as jy uh, te min tyd het of nie kan gaan stap nie. Laat hulle net sit en wacht terwyl jy die uh, ginsling speelding in die huis uh, verberg, en beveel hulle dan, om dit te gaan vind. John Denwe is volgende op die speelhuis, en hy sing Hey Calypso, lekker luister! sail on a dream on a crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm to work in the service of life and the living in search of the answers to questions unknown to be part of the movement part of the growing part of beginning to understand stay Free as the wind swell, joyful and loving in letting it be. John Denver, een van die wereldse voorste uh, ballade-sangerszaak, wat natuurlijk uh, so paar jaar terug in sy enkelse plek vliegtuig uh, oorlede is in een ongeluk daarvan. Ruit, ons beweeg aan na die oefening van jou kokkespaniel. Na nou, hoeveel hoe oefening boe nodig een kokkespaniel? Uh, dit is rechtig belangrik dat hoentjies net die rechte hoeveelheid oefening kry sonder om het te oordoen. Te veel oefening kan hulle groeiende gewrugte langdierige uh, skade aandoen. Oor die algemeen kan die meeste klein hoentjies na, uh, na hulle tweede inenting begin met lichte oefening op ongeveer 10 tot 12 weke oud moet hulle soe Uh, vir 5 minute gestruktureerde oefening soos uh, hulle dagelikse wokies uh, per maand van hulle ouderdom kry totdat hulle volwassen is. Moe nie vergeet nie, as jy oefening uh, uh, doelwit in gedachte het, neem ons uh, hulle ouderdom ook in ag en verhoog hulle, uh, hulle doel automaties na mate jou hoentje ouwer word hoe ver kan een kokerspaniel loop? Die afstand wat die kokerspaniel op een stap kan aflee, hang af van hulle uithouvermoe en fukseit natuurlijk. As jy een lang afstand stap beplan, sal die, die afstande wat die hond dageliks aflee, geleidelik verhoog, totdat hulle die amper die langste route is wat jy wil aflee. Hoe ver kan een kokerspaniel loop? hardloop, is heel anders dan loop. Kakke Spaniels kan kilometers ver hardloop, as hulle tyd gehad het om hulle fiksheid op te bouw, so dat hulle perfecte hardloopvriende sal maak. Om hardlope oor lang afstanden te benader, begin klein en verhoog geleidelik toeveelheid wat jy elke dag saam hardloop. Maak seker dat jy hond, hulle, uh, dat jy kyk vertekens dat dit uh, oorvermoeid of pijnlik kan wees en verminder die activiteit indien wel. Kokke spaniels hou van oefening en dit is wonderlik om terselfde tyd hulle gedagtes uh, wel te we laat werk. Hoe jy ook al jy hond oefen, wees seker om hulle gereeld al hulle activiteite te monitor. Hardloop, loop en speel en verseker dat hy die hond nie ooroefen nie. As kom by die algemene sorg van die Engelse kokke spaniels Hulle is aanpasbaar en kan selfs goed woon in woonstelle, so lang daar dageliks oefen om hulle in vorm te hou. Dit is een ras met een groot uithouvermoe, so dat hy lang levendige staptochte plaats, uh, gaan haal speelikies of uh, sport soos behendigheid of vliegbal sal geniet. Pappies of ander, met annerwoorde kleinhondjies, het verskillende oefenbehoeftes. Van 9 tot weke tot 4 maande oud is die kleederskoel 1 of twee keer per week een uitstekende manier om oefening, opleiding en socialisering te kry. Plus 15 tot 20 minute speeltijd in die tuin Sochens en saans, gooi bal vir hulle om te gaan haal. Van vier tot ses maanden oud sal wekelikse gehoorzaamheidsklasse en dagelikse wandelinge van half myn, uh, half myn, uh, wat is dit? Dis jyk is so 800 meter is dit? Uh, an hulle behoeftes voldoen. Uh, plus speeltijd in die tuin speel vanaf ses maanden tot een jaar oud met een bal tijdens koehochende of saans, nie in die hitte van die dag nie. Hou aan om die staptocht te, uh, tot een half kilometer te beperk. Nadat hy een jaar oud is, kan die Engelse kokeroinkie saam met jou beginne draf, maar hou die afstand tot minder as een kilometer en gee om gereeld een riskansie. Naarmate hy aanhou volwassen word, kan die afstand en tyd wat die haardloop vergroot. Hierdie gegradueerde vlakke van oefening sal sy ontwikkelende bene en gewrugde beskerm. Leer die Engelse kokker om met een sachte, sachte hand. Hy het een sensitieve spaniel temperament en reageer nie goed op hardheid nie. Gebruik positieve versterkingstechnieke te, soos uh, voedselbelonings of uh, speel. Hy leer vannig en as jy, uh, op, as jy uh, opleiding konsekwent en lekker maak, uh, sal jy meer as tevrede wees met sy vermoens. Soos alle honde het uh, Engelse kokkespaniels, uh, on die ene kant, hulle is ook chowhounds, hulle kos, uh, hou kos en feiles buiten hulle bereik, sowel as enig iets anders wat nie wil hee dat hulle in aanraking mee moet kom nie, of waarin hulle moet beland nie, vooral tijdens die neskierige hoentieperiode. Een krat is uitstekende manier om te verkom dat jy Engelse kok en spaniel probleme ondervind, wanneer jy nie toeseg hou nie. Zygerin Evans Schies <coughs> toch, hulle syng vir ons in the year 25, 25 Voor uitzichte In the year 25, 25, If man is still alive If women can survive They may fly tell the truth tell no lies everything you think do and say is in the bill you took today in the 4545 you't 45, gonna need your deep won meet your eyes you won't find a thing to choose nobody' you In the year 65, 65 Ain't gonna need no husband, won't need no wife You pick your son, pick your daughter too From the bottom of the lawn It's time for the judgment day In the year 8510 gonna shake his mighty head He'll either say I'm pleased where man has been Or care of God Everything this old earth can give And he ain't put back nothing whoa, whoa. Now it's been 10,000 years Man has cried a billion tears For what he never knew Now man's reign is through But through eternal night The twinkling of starlight So very far away Yesterday, in the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may fall, in the year 2525, <laughs> could I plot, well, Hy is al hier in die 70s of maybe even die 60s het ons die plaat gehoor en gedog als is so uh, onhaalbaar en so ver. Maar uh, jong, hoe meer ek na die woorde luister, hoe meer klink dit vir my of al daar die dinge wat die man voorspel. Of dit nie al kies uh, haalbaar kan wees nie. <laughs> Kom ons hou maar doop. Maar ok, in 2525 25 sal, uh, ek geloof, baie van ons nie meer hier wees nie. Nou kom ons by die jas en die verzorging van jou Engelse kokker Spaniel. Hulle het uh, medium lang jasse wat plat of effens golvend is met een syachtige tekstuur. Die bene, boors en maag is bedek met lange haare wat veer genoem word. Onthou, ek het net nou ook so gesê, maar nie so veel as die van hulle neef die Amerikaanse kokkerspaniel nie. Veer is meer dekoratief. Dit help om jou hond sy lichaam te beskerm tegens krape of ander beserings terwyl hy dier die veld hardloop. Engelse kokkerspaniels en, kom in baie kies van uh, baie kleren. Klink soos uh, Joseph en technicolor coat Nou kom ons oor, nou onder hulle is gedeeltelike kleere, wit met swart, lever of rooi skakerings, solide swart, uh, lever of rooi skakerings, swart en bruin en lever en bruin, elke kleer of patroon het bruin punte op die wenkbrauwe, snoet keel, kruis en voete van die Engelse kokkers uh, kleren is blauw, die gewildste. Boasel die Engelse kokkers jas, elke tweede dag en enige tyd wat hy in die veld was. Hy kan die veer snoei, so dat het nie op die grond en op die voete sleep nie, so dat het altyd nekies lyk. Die jas van die Engelse kokkers geskouwond, verg meer moeite, Dit moet met die hand uh, of uh, strooimes uh, gestroop word. As jy van plan is om die Engelse kakke te skou, wil jy by uh, teler leer hoe om die jas recht te verzorg. Maak die oore wekeliks skoon met die skoonmaak middel wat dier die hondse teler of dier jou veearts aanbeveel word. Dit is gewoonlik uh, met die PAH of als sachte PH. Uh, om die uh, oore, omdat die oore hang, is hulle geneigd tot oorinfekties. As jy dit maak, kyk na tekens van infekties, soos slechte reek, rooiheid, teerheid, of heek. As jy uh, Engelse kakkerspaniel gereeld, sy kop skit, of uh, aan sy oor krap, neem hom dadelijk naar die veearts, vir een ondersoek. As dit by oorinfekties kom, is dit die beste om so gauw as moontlik met die behandeling te begin. Nou ja, wat ek ook elke week vele sê, is, moet gaan karring in die oorkanaal nie, maak nie die binnenoor, skoon maar nie in die kanaal nie. Ander versochingsbehoeftes sluit in tandheelkundige hygiëne en naalsorg. Borsel die tande ten minste 2 tot 3 keer per week om tandsteen opbouw en bakteria te verweider. Dageliks is beter as jy die mond van die hond uh, gezond wil hou. Sny die naals 1 of twee keer per maand of indien nodig as jy uh, kan hoor hoe jy op die vloer klik, is jy te lang. Kort naals help om jy hond sy voet in goeie toestand te hou en sal verhoed dat jy aan jy benen krap as jy uh, Engelse kokkespeineel Uh, enthousiastisch tegen die opspring om jou te groet. Nou, die wat hulle sê, uh, dit uh, verbeter die gezondheid van die voete, nou, denk net in jou mind's eye, as jy kyk uh, met lang naals, licht die tone heel op en die hond beginne half en half op sy hakskene loop, om het so te stel. Nou, dit is nie goed nie, dit kan, eh, uh, groot probleeme veroorzaak en daar die onderste voetgevrug. Nou begin om jou Engelse kokke spanneel te gebruik om geborsel en onderzoek te word terwijl hy nog een klein hondje is. Hanteer sy poote gereeld. Honde is baie sensitief oor hulle voete en kyk binnen in sy mond en oore. Maak van verzorging een positieve ervaring vol lof en belonings en hy sal die grondslag le vir makkelike veearts en hy kindige onderzoeken en ander hanteering wanneer hy eendag een volwassene is. Terwyl hy verzorg, kyk of hy uh, uitslag of tekens van uh, infecties soos rooiheid, teerheid en ontsteken op die vel in die oore, neesmond en oor en uh, op die voete sien. Oe moet duidelik wees, sonder rooieheid of ontslag. ontslag. Ek meen nou die hondsinne. Uh, nie die sinne nie. Uh, die degelijkse, wekelijkse onderzoek sal jy help om onmoendelike om, gezondheidsprobleme vroeg op te spoor. Jy hondjie sal slordig raak as hy uh, net op stap is. Ek weet rechtig nie hoe hulle dit kan uh, elke keer uh, recht krij, om hulle self feil en onnet te maak, dier net te stap nie. Maar hulle krij dit recht. Maak dit seker, dat hulle gemakkelijk uh, in die bad is, wanneer jy hulle gaan bad. Gooi hulle van jongs af in die bad, selfs sonder water, uh, en prijs hulle om het hulle kalm is. Jy kan dan uh, sachies opbou, uh, om uh, die stortkop, aan te skakel of ek krijg water nabij hulle te gooi en hulle te prijs dat hulle kalm en gelukkig bly. Pas op vertekens van CNW-achtigheid uh, of cnw gedrag en sorg dat hulle, dat jy nie op die haai stadium uh, hulle prijs nie as hulle CNW-achtig raak nie. Elke keer as jy die hond bad, moet jy uh, om loof en vertroetel Maak badtijd lekker en dit sal het briesie wees om om in die toekomst te bad. Maak ook seker dat jy hulle van kleins af daaraan gewoond maak, dat hulle al aangeraak en geboor sal word, aangesien hulle oore en onderbuise dit nodig het. Al vervolg, sing vir for ons forever young, lekker luisteren. Music en hy het gesing Forever Young ons kom aan by die uh, wat is die hond wat ons oorpraat die Engelse kokke spaniel uh, voeding hoeveel moet hulle dageliks gevoer word nou hier sê dit 1 tot 2 kopies droekos van hooggehalte per dag verdeeld het in 2 maaltijen Let wel, ho hoewel uh, die volwassen hond eet, hang het van sy groote ouderdom, uh, of hoeveel hy eet, hang van sy ouderdom en sy groote uh, metabolisme en activiteitsvlakke af. Honde is individue net soos mense en hulle het nie, allemaal die selfde hoeveelheid kost nodig nie. Dit is ampers vanzelfsprekend dat uh, baie actieve hond meer as een risbank patat nodig sal hee. Die activiteit van die hondekoos, of die kwaliteit van die hondekoos wat hy koop, maak ook een groot verskil. Hoe beter die hondekoos, hoe verder gaan dit, om hy hond te voed, en hoe minder daarvan moet hy in die bak van die hond uitskit. Engelse kakkers eet graag, en as hy nie verzichtig is nie, sal hy kilo's aansit. Hou die Engelse kakkespaniel in goeie vorm deur sy koos te meet en hom twee keer per dag te voed. Eder as om hom, hom uh, koos altyd uit te laat en uh, as hy nie seker is of hy oorgewig is nie, gee hom die oogtoets en uh, en die praktiese toets wat ek nou al, wat ek vraagies nie vandag hoofd te herhaal nie, ek nou al soveel keer vir julle vertel wat hy oogtoets en hy praktiese toets is, julle sal weet waarvan ek praat. Oké, okay, nou kom ons by die gezondheid van Engelse kokkerspaniels. Engelse kokkerspaniels is oor die algemeen gezond, maar soos alle rasse is hulle geneig tot sekere gezondheidstoestande. Die levensverwachting van die kokkerspaniel is goed, is ongeveer 14 tot 16 jaar, wat uh, goeie uh, stooitje is vir in honde jare, Uh, nie alle Engelse kokkerspaniels sal enige of al die siektes opdoen nie, maar dit is belangrik om daarvan bewust te wees as jy hierdie ras uh, oorweeg. Nou as jy een hondje koop, soek een goeie teler wat jy gezondheidsklarings vir albei die ouwers van jy hondje sal kan toon. Gezondheidsklarings bewys dat jy hond getoets is vir spesief, uh, spesifieke teler, uh toestande uh, vir al die genetische toestande en uh, ja vir alles wat die ouers getoets is vir al die oorerflike dinge dan uh, kan jy al amper uh, met 'n uh, vertroue jou hondjie by hulle kry in Engelse Cocker Spaniels, moet jy verwacht dat 'n gesondheidsklaring sal sien vir heept wat be, meeste honde maar die geval is, met die telling van eerlik of beter, ellenboogdysplasia, hypotereose en van Willebrandse siekte, en ook certificering wat bevestig dat die oog normaal is. Nou, oogprobleme. Kalkerspaniels is geneigd tot een verscheidenheid oogprobleme in sluitend progressieve retinale atrofie, PRA, een degeneratieve, sekte van die retinale visuele celle wat tot blindheid kan vorder. Katarakte en troebel film wat oor die oog vorm glaucoom toestand waarin a, druk binnen die oogbal ophoop en oog oogafweikings veroorzaak. As hy rooi in die oog sien of as hy aan sy gezicht beginne vryf, neem hom na die veearts vir onderzoek. Met heepdisplasie, Dis, uh, daar word vermoed dat baie faktore insluitend genetika, uh, omgeving en die eet bijdra tot hierdie misvorming van die heepgevrug. Geaffecteerde kokkerspaniels kan moendlik uh, normale, gezonde leven lei, alhoewel hulle uh, oefening moet monitor en nie toelaat dat hulle dit oordoen nie. In ernstige gevalle kan jy ook uh, Kalkerspaniel een uh, jeep vervangingsoperatie benodig om makkeliker te uh, kan rechtkom. Neerversaking, neerversaking op een jong ouderdom tussen 9 en 24 maanden kom soms voor en word gem, uh, vermoedelijk uh, geërf van die ouwers. Congenitale sensor een neurale doofheid Dit is een toestand wat tans, uh, slechts by gedeeltelik gekleerde Engelse kokkers voorkom. Hierdie toestand is teenwoordig by geboorte by aangetaste hoentjes met die generatie van hulle gehoor wat tot doofheid op uh, vier weke oud kan lei. Sommige Engelse kokker uh, telers begin een hondetoets verdoofheid voordat hulle teel, aangezien dit oor erflik kan wees dilatatie van cardiomyopathie. Dit is sykte waarin die hartspier uh, te slap raak Dit, uh, of te lang raak dan, hy is rek. Dit blyk hoofsakelik effeklerige Engelse kokkerspaniels te beinvloed. Tekens van sluiting of, of uh, tekens sluit in uh, gewrigs, ver, gewigsverlies swakheid buikpijn, hoes besweiking en van een gehaardlop. Diagnose word gemaakt met ekstrale en ekokardiografie. Gohens luister na Geraldine, wat een baie belangrike vraag het. Sy vraag, do you wanna make love? Hier gaan ons die antwoord te reserveer tot so'n bykie na die broegel. <lacht> ja, skies toch, jy sê. Uh, ja. <lacht> uh, kom, ons stap aan en ons hoor meer van die ras, die spaniel ras. Wat is die verskil tussen die Engelse kokkerspaniel en die gewone kokkerspaniel? Uh, Vraai jy dalk? Nie lang gelede nie uh, is die Amerikaanse en Engelse kakkespaniels as die ras beskou. Die besluit om hulle as part, aparte rasse te klassificeer is in die dertiger jare geneem toe dit uh, duidelik geword het dat die kakkespaniels in die VSA anders was as die van Engeland. Een groot verskil is die groote. Die Engelse kakkespaniel is groter as die Amerikaanse kakkespaniel hê dit ook uh verskillende liggaamsoorte en anders as die Amerikaanse kokker sal die Engelse kakker spaniel waarskynlik saam met sy neefs die Field spaniel in en die Engelse en Walliese Springer spaniels in die veld gevind word. Die boeiende uh, Engelse kokker is gewoon, uh, is gelukkig en liefdevol. Hy is een stevige hond met een lang vierkantige snoed, uh, expressieve oor, lang oore, waar die punt van sy nees bereik as hy, as hy dit voorentoe trek en uh, vastgemaakte sterf, sterf, uh, soos ek net al gesê, dit is een sterf wat stuif tegen die lyf aan die achterkant uh, gedrukt bly. Die Engelse kakkespaneel het medium lange jas hoewel die Engelse kokkers wat jy in die veld sien een korter jas het as die uh, in die vertoon ring by die skouwe. Hyl is uh, 14 tot 17 centimeter lang by die skouwer en weeg tussen 11 en 13 kg. As sporthonde het die Engelse kokkers baie uithou vermoe en um, ondersoek graag dinge. Engelse kokkerspaniels is uitstekende retrievers Uh, met delicate bekke wat goed jacht en moeilike, in moeilike terrein. Nou retrievers is natuurlijk die om dinge te gaan haal. Uh, hoewel Engelse kakkers intelligent is, kan hulle soms koppig wees, vooral as hulle nie een goeie rede sien om uh, te doen wat jy wil hee hulle moet doen nie. Gehoorzaamheidsopleiding is een goeie idee, by enige hond, maar vooral met jaghonde moet jy die hulle uh, oplei om te kom wanneer jy uh, hulle roep of uh, en uh, om jou bevele te gehoors gaan. Omdat hulle so liefdevol teen hulle mense is, is dit belangrik om sachte, konsekwente opleiding te gebruik, wat die hondse geest nie sal breek nie. Opleiding help ook om jou Engelse kakkespaniel geestelik te stimuleer en so te hou. Dit is een hond wat graag leer, die talente van die Engelse kokker is nie beperkt tot die veld nie. Hy kan ook goed vaar in opsporing, gehoorzaamheidsproeve, uh, vliegbal en behendigheid. Nou, en, uh, omdat Engelse kokker Spaniels baie mens georiënteerd is, floreer hulle daarin uh, om by hulle gesinne te wees en kan vernietigend raak as hulle gereeld alleen gelaat word, so, sonder om uh, geselskap of activiteit te hee. Hulle kom goed oor die weg met kinders, en maak goeie metgezelle, vir mense van alle oude roeme. Terwyl hulle waaksam is, met een uh, geluide blaf, moet nie verwag dat hulle effectieve waghonde sal wees nie, hulle is veelste vriendelik vir die soort werk en sal waarschijnlik die hande van enige vreemdeling wat hulle teekom lek hulle, terwyl hulle die sterte te swaai Butterfly is die een wat ons volgende na gaan luister en Daniel Gerard sing dit vir ons lekker luister You are as bright as a night full of moon, butterfly, you have left much of the sun, you have flown, you have wings, I know you wish to fly, please don't go, please don't say goodbye, butterfly. My butterfly, so I know you must be free. Butterfly, don't butterfly, stay a little while with me. In your mind, there's someone far away. if you stay you believe that love is elsewhere do before but you are it's here just look around But the fly my fly so I know you must be free. By me you won't be And if you fly away you'll break my heart do please don't go I'm so in love with you What fly I can't fly so I know you must be free Deneil Gerard met Butterfly, Stay Away, of nee, Stay, Don't Fly Away, dis wat hy vir die skoenlapperkie sê, nou ons is by afsluitend opsommend, <laughs> ons noem die hoogtepunte hier, ons sê die Engelse spaniels kan moeilik onderrug word. Kratopleiding word aanbeveel, sommige Engelse kokkers blaf baie. Engelse kokkerspaniels is gretig om te behaag en hou daarvan om na by hulle gesinne te wees, maar hulle is jaghonde en begin dalkfools of klein kleindierkies jaag as hulle buiten is. Hou die Engelse kokkerspaniel aan die leiband wanneer jy nie in een omheinde gebied is nie. Leer om, om na jy te kom as jy roep. Kokkerspaniels het een sachte persoonlikheid Harde opleidingsmethodes kan hulle angstig maak of heeltemal laat afskakel. Gebruik sachte, konsekwente opleiding om die beste resultate te behaal. As die Engelse kokker nie genoeg oefenie, kan hy vetsigtig en vernietigend word. Een Engelse kokkerspaniel sy lang oore is vatbaar vir oorinfecties om een gezonde hond te kry, moet jy nooit een hondje by een onverantwoordelike teler, een hondemolen of troteldierwinkel koop nie. Soek een betrouwbare teler wat haar teler onder toets om seker te maak dat hulle vry is van genetische siektes wat hulle op die klein hondjes kan oordra en dat hulle goeie temperamente het. Baie dankie vir die saamluister hy moet een wonderlijke week verder geniet en indien daar een honderras is wat hy graag meer van sal wil hoor uh, of uh, voordat hy dit aanskaf wees seker om die ras aan te beveel vir een toekomstige program ok ek speel uit met uh, Sunny James wat Young Love sing vir ons en uh, ja, geniet wat jylle doen doen wat jylle geniet See you later, alligator. You go on. They say forever boy and girl, they're just one love in this whole world. And Tells me no one could take your place anywhere